Тепер грав не скрипаль, що взявся серед ночі подратувати мене, але чутно, але якось поособливо виразно квилила птаха десь з від дому. Це квиління розтинало завісу вісу дрімоти і, здавалося, розрізало навпіл не тільки череп, а й мою душу. Я підвів голову і прислухався. Минула хвилина, друга, Тиша поглинала час і остаточно прогнала сон. А я зрозумів, чим було те, що я прийняв спершу за віддалені звуки скрипки, а потім за кигикання чайки. То поруч за стіною плакала, втім швидше скиглила Глорія. Щось раптово і вже неспинно зашкрябало всередині. «Який ідіотизм!» – минула думка. «Хіба я винен, що пішов, як і щовечора гуляти, що врятував дівчину, в оселі якої лишився на ніч? Я ж сам запропонував Глорії спільну прогулянку. Хіба я винен, що вона відмовилася, а потім чекала на моє повернення?» Я звівся, сів на ліжку і зрозумів. «Так». Винен. Думка була такою несподіваною, що мало не закричав. «У чому? У чому? У чому винен? І хто це питає? Я сам? Тоді хто каже про мою вину?» Ніхто не відповів, зате квиління за стіною припинилося. «Ідіотське місто! І люди в ньому не менш ідіотські» якщо спонукають мене до таких запитань. Подумав я, падаючи на вже зігріту посіль. Раптом з'явилося відчуття, що хтось стоїть за моєю спиною. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Цілий натовп людей, яких мусив упізнати і назвати, не озираючись. Я струсунув головою, аби прогнати це видиво. І враз відчув, у мене за спиною стоїть одна єдина людина – Лора, Глорія, кульгава качечка. Ні, звірення, звірення, яке квилить. У потилиці з'явився і почав наростати тупий біль. Він збільшувався так нагло, що незабаром я ледь не закричав тоді стис голову руками і став терти пальцями скроні і чоло. Біль не вщухав. Я зрозумів, що тепер засну не скоро і не в силі стриматися, загрюкав кулаком у стіну, за якою причаїлося кульгаве дике звіря, якому раптом став потрібен дивний квартирант. Відповіддю мені була тиша. Ніде ані шелеснуло, ніщо не заскрипіло, ніхто не прокинувся. Чи всі вдавали, що сплять? Я перестав стукати і подмухав на пальці. Голова все ще боліла пігулок у мене не було. Навіщо пігулки здоровому чоловікові? Встати й попросити у лори а заодно спитати, чому вона не спала і одважилася запалити світло? Ні, цього не варто робити. Не варто! – мало не прокричав я і відчув, як ниє натомлене тіло. У вісні, в якому я опинився, імовірно, під ранок, блукав темними вузькими вулицями старовинної частини Львова. Стукав у чиїсь двері, мені відчиняли якісь незнайомі жінки, щось відповідали, коли казав, що шукаю Валерію. Після п'ятих чи шостих дверей зрозумів, що насправді шукаю не Валерію, а Глорію. І водночас, що тут ніхто нічого не скаже, де її знайти. А може то Лора і стояла за останніми дверима, Зненацька подумав я і пригадав, що насправді не бачив обличчя тієї жінки, котра відчинила старі скрипучі двері у ветхому будинку, який, здавалося, хитався у вечірніх сутінках. Будинки стали втікати, наштовхуючись один на одного. Я біг за ними і боявся, що вони повернуться і побіжать за мною. Коли зрештою так і сталося, втікав, знаючи, що ось-ось вони нас доженуть і розчавлять мене. Не стримався і оглянувся. З десятків сотень вікон будинку, що спинився за моєю спиною, виглядали обличчя Глорії, які перетворювалися у незнайомі мені спотворені жіночі лиця, чи радше маски. «Якщо я вгадаю, яке з них належить Валерії, будинок перестане мене переслідувати», подумав я і став наближатися до тих вікон облич. Я пройшов через перше, друге, третє, четверте. І побачив, що вони поприлипали до одягу і стали розтікатися липкою, бридкою масою, заливаючи мене всього, з ніг до голови. Я почав несамовито віддирати ці безформні потоки, і на моїх руках несподівано відбилися всі обличчя.